Gaur, greba eta mobilizazioa eguna dugu Frantxez estatu osoan. Iparaldean ere, bi manifestaldi antolatuak dira, Bayonan eta Dona Paleuna. Egiazko deiadara lusatzen digute sindikatuek. Energiaren presioaren golakada, eta berpiztuden inflazioaren ondorioz, xari, pensio eta gutieneko laguntza sozialen emendatzea, urgenziako neurria bilakatu baita hiende gehien Baina hori guti balitz, Langabeziaren haseguantzaren erreformaren ondotik, gomenduak erretretan erreforma berri bat pasarazi nahi du. Gmin etageiko hasieran, naiz eta erretreta er reforma pasaraztea lortu zuen, honen aplikazioaren suspenditzea deliberatu zuen makronek, pandemiaren lurgikararen ondorioz. Gaur berriz mai generatzen dute gaia. betiko argumentazioa garatuz. sistema desolkatua da, eta luzarroago lan egin beharko da. Halere, arrazoin berri bat entzuten da aldionetan. Demagogikoa bezain faltxua. Rosasun sistema, eskuntza eta transizioa ekologikoa laguntzeko dilua nunbaitetik hartu behar da. Egi asko dezbideratzea proposatzen du gobernamentuak, zergak eta kotizazioak nahasiz. Azken noriek, geriza sozialeko dilu sartzeak dira. Politika publikoak aldiz, zergen bidez dilustatzen dira. Baian Makronek klasea beratzenen interesak zaintzen dituenez, ez, fortuna, produkzio edo etikinaren gaineko zergak kendu ditu. Eta enpresek ordaintzen dituzten kotizazioak, gobernuz gobernu tipitu ondoren, berri zementatzea, pentsa ezin eskoa terabidea da, segoritate sozialeko kontua kolekatzeko. Funtzean, agenda neoliberala eta Europar bat gomendioak segitzen ditu Makronek gastu publikoan Mauricequeta Eta hori ondokoa Markadetan emendatuko diren erretra dut bizkar Erretretar zeko adin coordine légal à Gibraltaros pensio shoa ungitzeko kotizazioria opena lousatus iende ez du eskapazetik izanen denbora gehiago lan egin ala pensio tipia go batun kitu Lousas erretra garraiak gehienen zat errnaizuen gaizkibizi eriotzagoitatuz. Urtetako borroken ondorioz, erretreta sistemari esker, bizitzaren fase berri bat bilakatu zen, hainbat aktivitate personal eta sozialak garratuz. Bere reformarekin, onelako aurrerapen sozialak txuntsitu nahi ditu makronek. Garko eguna, borroka luce eta gogor baten lehen da beraz. Ondoko orduetan, hal bezen bat elkargaite zen baiona eta don apaleko kariketan pasa